Видно, кожен думав про своїх синів. Магазаник підійшов до дверей, постукав раз, вдруге, втретє, і тільки тоді з камірчини затремтів тинорок Максима. Це хто ж так пізно? Я Максиме. Хто я? Семен Магазаник, уже не пізнаєш? Тепер і рідного батька можна не впізнати таке врем'я, що вам? Отак і будемо перемовлятися через двері. Максим зітхнув, щось тихцем кинув у комірчину і почав відчиняти двері. Ось він і став насупроти магазаника невеличкий, розкуйовджений, знічений. Не думалося і не гадався, щоб до мене так пізно сам пан староста зверітається. Чого ж не прийти до гарної людини? Як тобі воно ведеться? Не знаю, що відповісти, чоловік. Ну, а капає добре? Ви ж звідки знаєте, що більше ніяковіє Максим. Напевне, поліцейський тирешку пронюхав. Він, бісова душа, чогось в'їдається і в'їдається на мене. Може, і ви мою гірчавінь хильнете? Спасибі, спробую твого добра. А я прийшов до тебе переночувати. Переночувати? Аж витріщився, чоловік. Як же це? Отак, От як чуєш, бо вже не маю хати. Знайдеться у тебе якийсь тапчан. Я, пане старосту, і не проти, Та до мене саме рідні наїхало. По черті довгі випили і теж ночувати лаштується. В очевидячки, бреше Максим і навіть не заїкнеться. Загордився ти, загордився. «Таке вигадаєте, а ночівлю пошукайте де інде, бо таке діло неї вийшло». «І де ти порадиш пошукати цю ночівлю?» «Ледве стримує злість магазаник». «Де? Та хоча бути решка. У нього місця багато, вона навіть жінка втекла від нього, і гвинтівка при собі. Та й ви вже наче маєте з ним родичання при новій владі». «Я тобі, голоп'ятнику, згадаю і ночівлю, і рідню». «Та так згадаю, що ти дітям закажеш глузувати, а поки що вранці принеси свій борг. Тільки вранці, бо в день буде пізно, чуєш? Не ще!» Так найоршився чоловік, ніби хтось підмінив його. «Не оглух!» І зачинив двері. «От такого дочекатися від якогось злиденника». І знову магазинок йде мертвими вулицями і городами, з яких проростає осінь. Проходячи повз повдзвінницю, він почув, як скрипнули від вітру її кісточки, як тихою скаргою на когось озивалися дзвони, і вдруге подумав про подзвіння над собою. Позаду загупили кроки. Хтось не здоганяв його. Магазаник притиснувся до чогось заплетеного огуденням тину, вихопив пістоля «Пане старосто, це я!» – захекано задаренчав Максим і зупинився «Чого тобі?» «Ось вам борг!» – і зневажливо простягнув руку, який стискав кільканадцять папірців «Де так скоро наш крив грошей?» – здивувався і навіть розгубився магазаник «Люди по кругу скинули в шапку, тобто рідня моя!» Магазаник сердито засовує гроші в кишені і мовчки прямує в тенриву. Підпилий, заїжений терешко, що саме розкошував біля поросятинки, насправді зустрічає магазаника ніби рідню. Тільки дивується, чому пан староста не пішов ночувати до ударки. Не пустила вона. «Не впустила!» Виволушив очі терешку. Вас і не впустила. Шейноров показала. Завтра треба її корову забрати на податки. Вранці я візьмуся за неї, Анагтимівську. Я їй пришию і прилатаю. За дешево не відкупиться вона веселішає терешку, який мав зазубень на вдову. Та й ставить на стіл сулію з самогоном.